9. tájrona. Ha senki sem vagyok, csak létezem, létezők mellett, közel füvekhez, fákhoz, kőhöz, vízhez, talajhoz, akkor vagyok a sodródó levél testvére, vándorló darvak útítása, Őrjő kájjárvi darvak útitársa. Csend van a völgyben! A csend gazdagsága, ereje csak annak tűnik fel, aki maga is csendben van, olyan csendben és olyan szüntelen, türelmes tevékenységben, mint a fák. A fák átölelik az időt, időkapuk, ember és ember összekötői, olyan gyönyörű lények, amelyek visszafonják a magányossá vált embert a tájba, az élet lüktető erejébe. A hét zarándok leereszkedik a Szent Mihály-hegyről a templomvölgyön át a Nagymarosi Dunához. Két oldalt hegyek magasodnak, és itt, ezen a szent helyen, ahol a Duna széles folyója nagy fordulatot vesz, megmossák a vizében szemüket és homlokukat. Majd kompraszálnak, hogy ne kivághassanak a Pilis hegyeinek. A ház, ahová tartanak, a magaslati dobogókön van, a Pilis közepén egy rejtett kis ház, fák árnyékában, egy olyan helyez, ahol a madarak oda mernek röppenni az ember közelségébe. Innen indulva csillagszerűen érintik az orion templomait, és így járják végig az utat, melyet valamikor szerzetesek jártak, őriztek. Ez a földi csillagkép arra szolgál, hogy az atya fényébe emelkedett zarándok az égi intelligencia csöpjeit lesegítse ebbe a homályos világba. Épp ezért az Orion vagy Nimrod zarándoklat csillagpontjait nem lehet akármilyen sorrendben végigjárni. A fejcsillagtól kell indulni és haladni a lábcsillagok felé. Az Orion minden tájtemploma más-más emberi energiaközponttal, azaz csakrával rezonál. Az Orion végigjárása a keleti hétszintű beavatás hetedik szintje, melyet úgy hívnak, hogy az Atya. Itt az idő megfordul és visszafelé áramlik. Az atyát a fiú teszi atyává. Az út négy napig tart, mire elérik a gyökérközponttal rezonáló utolsó tájtemplomot Pilis-Szent László közelében. Itt a földet másképp érinti a nap. Információs és energiacsatornák nyílnak. Minden lélegzetük hidat képez ég és föld között. Az energiahullámokat lovagló üzenet azonban csak azokhoz tud elérni majd a maga idejében, akiket így vagy úgy, de már megtisztított, előkészített ehhez az út. Az energia lehetőség a változtatásra. A szeretet kozmoszának kibontakoztatásához az kell, hogy minden ember megélje előbb a fájdalmas magányt és szabad akaratából térjen vissza az élet lüktető teljességéhez. Csak a független, szabad ember választásából nyílhat ki a szeretet, és épülhet fel mindaz a szép, aminek felépítésére az ember elhivatott. Három hónap telik el, az idő tapasztalatokat érlel. Az idő csiszoló műhely és egyben foglalat, mely átláthatóvá formálja és észlelhetővé teszi az emberi létezés kincseit. Szeptemberben, a szűz hónapjában, amikor elszelidül a nyár forrósága, hátizsákot vesznek újra és elindulnak a Börzsöny hegyei közé, hogy végigjárják a kardinális kereszt, az új idő teremtésének visszintes ágát is. A hátizsák most nehéz, mert sátrat és ötnapi élelmet is magukkal kell vinniük. Három-négy órás menettel, sokszor megmegállva és meghajolva a kg súly alatt végül elérnek a forrásig, Mely a magasbörzsön jelenleg egyetlen nyugodtan és biztosan csörgedező forrása ebben a 8-900 méteres magasságban. Itt verik fel a sátrakat, elszórtan a hegyoldal tenyérnyi lapos foltjain, magas körisek és bükfák ligetes erdejében. Másnap esni kezd, esőben ülnek a tűfokszírtnél is, a halakcsillagkép tejút felé néző ágának tájtemplomában, ahol a megváltó ereje érkezik az emberbe és általa a világba. Fejükre hajtva az esőkabát kapucnia, így meditálnak, majd elindulnak a következő tájtemplomhoz. A szűz halak tengei zarándok útját végig járni nehéz, máshogy nehéz, mint urukba menni, és másképp, mint az Orion, tűnődik Flóra, ahogy másszák a meredek sziklás oldalt az öreg bükkök között. Ez az út ugyanis felszíre hozza mindazt, amivel az ember nem kívánt szembenézni. Mindazt, amit nem tett helyre, nem oldott meg még önmagában. Éjszaka vihartámad, az eső hangosan kopogas átrak tetején. A bükkök és körisek hangosan zúgnak, és fel feljaidulnak súlyos ágak recsennek. A sátrakban fekvő, didergő emberek rádöbbennek, hogy mindössze három tized milliméter fólia választja el őket az esőtől és a szélcsavarta fák sírásától. Szarvasbők hangosan, bele a kora őszi, sötét, csillagtalan párás erdőbe. Hangja végigcsap a hegyoldalon. Hatalmas, erős agancsát magasra tartva csörtet végig a sátrak közt kanyargó vadcsapáson. Újra csönd lesz de még tartja magát a végtelen hosszúnak tetsző éjszaka. Víz koppan a sátortetőn, aztán belehasít a sötétbe egy aranysakál vonítása. És mire nedvesen, hidegen, nyúlósan felvírada a reggel, Szevdá is miro megtörten, vacogva lép a többiekhez, és megtörik a maunát, a csendet is. Ne haragudjatok, ezt nem bírjuk tovább, lemegyünk a hegyről. Némán megölelik egymást. Mit lehet itt mondani? Úgytyukra bocsájtják őket. Tudják már, hogy aki segít a pillangónak, hogy kevesebb nyüggel, vergődéssel hagyja ott bábruháját, döbbenten tapasztalja majd, hogy a kibújó pillangó soha nem tud majd repülni. Ám aki idáig eljutott, egyszerre magasból látja már az idő folyóit, és tudja azt is, hogy mindez nem számít. Nem számít, hogy Szevdá és Miró Nehéz hátizsákjaikat cipelve eltűnnek az út kanyarulatában. Az idő illúzió, és épp ennek felismerése formál könyörületessé. A könyörületesség nem más, mint egy módja annak, hogy úgy tekints embertársaidra, mintha már is messze meghaladták volna időbeli teljesítményüket. Ez a könyörületesség az egyik kulcs a grálvölgy kapujához. Öten vannak, mire a szűz halak zarándoklat utolsó napjához érnek. A grálvölgy fekszik előttük. A völgy hét éve várja már ezt a pillanatot. A grálvölgybe csak az lépett be, akit erre előkészített az út. A völgy bejáratának három őre van. Aki csak kiránduló itt, úgy megy el a kapu előtt, hogy észre sem veszi, az őröket sem látja meg. Az őrökhöz lépnek, letérdelnek, és engedélyt kérnek, hogy beléphessenek. Ott érdelnek együtt, befelé figyelnek, ám sehogy sem jön meg az engedély. Kár leül az első őrszikla mellé, kotorászik a zsebében, zsebkendőt keres, de csak egy ázott gyufaszára bukkan. Nézegeti, pörgeti ujjai közt, majd elmosolyodik, és újra behunja a szemét. Enged őket át, kérlek, én majd itt örködöm, Vezesd őket a megfelelő helyre, mondja magában. A grálvölgy kapujának három őre megadja Flórának, Noénak, Ariannának és Pálnak az engedélyt, és vezetni kezdik őket, le a völgybe, ahol rózsák nyílnak a legbensőbb kertben. Mindenkit más helyre vezetnek, ők négyen most a kereszthordozók, akik együtt lépnek be a mesterek fénytemplomába, abban a ragyogó erőtérbe, mely épp úgy öleli körbe ezt a földnevű bárkát, mint a légkör vékony, tünékeny rétege. Az idő itt nem létezik, mert az időnek csak az érlelésben van szerepe. A kört azonban be kell zárni, hogy kör lehessen. Talán egy óra sem múlik el, már ott állnak újra mind a völgy bejáratánál. Kár felpillant rájuk és mosolyog. Egyetlen szó nélkül értik egymást. Most kár fog vezetni. Elvezeti őket a szűz halak utolsó csillagpontjára, melynek lényege, eleme a tűz. Ez a két csillagkép egyetlen manipúra központtal rezonáló tájtemploma. Csöndesen lépdelnek lefelé a hegyről. Pontosan tudják, hogy minden egyes áramló lélegzetük, melyet éber figyelmükben tartanak, kehelyként tartja az életvizének értékes kortjait. Így érnek le Kárl vezetésével az utolsó tájtemplomba, ahol végül belefűzik az anyagba útjuk és önmaguk lényegét. Fákká válnak, hidat teremtve ég és föld és minden élőlény között. Az eső újra szitálni kezd, majd fény érinti az ágak végén összefutó tiszta csöppeket. Ha lenne itt most ember, millió és millió szivárványban gyönyörködhetne. Ám a völgy csendes, és csak az, aki csöndben tud lenni maga is, hallja meg a dalt, melyet öt fává lett ember énekel neki.